Prin Mării traversează un sezon catastrofal cu un singur trofeu câștigat la Dubai în februarie. Măi, ce oameni să nu-i dea invitație Mariei, care de supărare probabil s-a și accidentat. Mm -hmm. Îți dai seama că toate necazurile astea... Ranchiunoși, mă! Vin de undeva. Acolo, da. pe cuvânt, dacă te dopezi un pic, dacă plagiezi, poartă ăștia multă vreme. Da, uite, vezi, francezii, noi vezi francezi. Mân nemții au dat nemții i-au dat invitație. Spaniolii prin Ion i-au dat invitații, italienii la Roma i-au dat invitații, s-au trezit francezi. domne, nu. Ăștia că în și ce da, să... Au președinte Căpui... nou, cred că e ceva acolo. <laughs> da, se întâmplă ceva. Poate prima doamnă, cine știe. Mm. Europa FM. și It's a cold and lonely light that shines from you You wind up like the red you hide Behind that mask you use Did you think this smoke will never win? Well, look at me, I'm coming back again I got a taste the love and a simple way And if you need to know while well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid, and I'm still standing after all this time. Thinking of the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I never could have hoped to win, you're starting down the road, leaving me again.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 I'm still standing there than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid I'm still standing there than I'm still standing Elton John 7 și 18 minute bună diminare, bun găsit in desteptarea Bună dimineața! Programul vostru favorit începe la Europa FM. Vlad, cred că, cred că știu de ce a fost ieri întrerupt lucrul la ANAF. Da, te-a marcat asta cu fiiți, că să plătești deci a, dincolo de faptul că a fost știrea zilei mm -hmm. și că aș avut nevoie taman în ziua de ieri de uh, funcționarii da. de acolo, eu cred că au vrut să implementeze sistemul ăla cu 30-35 de mii erau de erau. pe gospodărie. Exact, cu 25. Impositul... Da. Specialiștii a 35.000 de, de specialiști. Că da, se caută 35.000 de, de specialiști, așa cum Emil Constantinescu promisese 15.000 de specialiști mai simplu. E plină da. țara de specialiști. Bineînțeles, -ți da, și s-a ales praful. Da, uite, și inginerii s-au apucat de radio. Așa a, așa a promis domnul Dragnea, mă rog, psd a promis că găsește 35.000 de, de consultanți fiscali ca să aplice impozitul pe gospodărie. Și, um, evident, după ce. Subiectul a intrat în in dezbatere publică. Cum realiza a realizat auzit. da, domnul Dragnea a declarat uh, al ieri la antena 3. Zice așa, în perioada următoare o să analizăm cu foarte mare atenție dacă anul 2018 este un interval suficient pentru a putea gestiona înființarea acelui corp de 35.000 de consultanți fiscali. Dacă vom ajunge la concluzia că actualul sistem nu ne dă garanția că până la finalul anului 2018 acești consultanți fiscali pot fi identificați, atunci putem amâna cu un an, a declara Liviu Dragnea. Cu alte cuvinte, fraților, am spus-o prostie, Nu avem de unde să găsim consultanții fiscali, de altfel sunt 5.000 în toată țara consultanții ăștia fiscali, uh -huh. poate vreți, adică, de unde să găsești 35.000? Sigur, subiectul a fost o mare gogoașă, o mare petardă, o mare perdea de fum. Acum, dacă povestea cu legea grației a căzut, nici nu mai are rost să lansăm e astfel adevărat. de petarde, să se ocupe lumea de impozitul pe gospodărie, că trecem noi legea grațierii. Da, Dacă da. aia nu mai merge, putem să renunțești la subiectul Pe de, de altă parte, să... uite, oamenii s-au ținut de cuvânt până acum, au promis că măresc salariile, au mărit salariile. Da, promis... oamenii de la ANAF au întrenut lucru pentru că lor să le scadă salariile. Da, deci mărirea de salarii... Cumva s-au ținut de cuvânt. Da, mărirea de salarii începe cu o de salarii la funcționarii ANAF, nu știu ce să spun acum, adică e nevoie de inspector fiscal în țara asta, evident. Adică ei urmăresc dacă se plătesc impozitele, taxele, nu ne sunt cei mai simpatici, dar nici să le tăiem salariile acum, săraci de ei, mă gândesc, poate să-i mai dăm afară și să le tăiem salariile, da. dacă ar fi să fie. Dar Eu în privința ce? consultanților fiscal, cred că pot fi găsiți sunt niște oameni care ascultă toate păsurile noastre Toate dorurile noastre Numai ei știu să le asculte Un avocat de unde e? Din Cluj Radu Chiriță care altfel este profesor la Facultatea de Drept de la Universitatea babeș Boyoi, a cerut tuturor instanțelor din țară să-i comunice numărul solicitărilor de interceptări telefonice din perioada 2010-2015. În baza legii transparenței publice, a avut acest drept, a avut răbdare să solicite la toate instanțele, toate instanțele și a descoperit că, în total, s-a cerut autorizarea interceptărilor telefonelor de 109.000 ori 946 de ori. Deci 110.000 de, de cereri, cereri de autorizare. Care pot fi pe mai multe... Da, de obicei, evident că nu e o singură persoană exact. care vorbește singură la telefon și în majoritatea dosarelor sunt minimum 3 persoane pe cerere, ceea ce înseamnă, estimează acest avocat, că în ăștia 4 ani și ceva, citez, bunicuța, spune domnul Chiriță, a ascultat cu acte regulă vreo 300.000 de oameni să mai spună cineva că nu ne ascultești pe noi românii politicienii, Ce tare. adică... Ce tare, e da. foarte tare asta. 300 de mii estimare, nu știm câți. Știm sigur că au fost 110.000 cereri aprobate. Sunt instanțe care au aprobat mii de cereri. N-au refuzat niciuna, niciuna, niciuna niciodată. Adică... Uh, a, sunt, nu mai spun câte 173 de judecătorii au răspuns. De exemplu, la Curtea Supremă, în alta curte de casație și justiție, a primit peste 4.000 de cereri și... Um, Bă, dacă n-au avut timp să facă cererile astea. ICCJ-ul ascultă, dă mandate pentru anumite categorii. Adică nu pentru orice neadorel care dă curtârnă copul. Nu, dă pentru parlamentari, pentru ministri, pentru judecători, pentru procurori. Deci, cu totul, zice domnul Chiriță, vreo 2.000 de oameni cel mult, așa. Uh -huh. E, asta înseamnă că fiecare a fost ascultat. Deci în țara asta ai garanția că dacă ajungi cumva procuror, judecător, ești ascultat. Sau parlamentar sau ministru. Te ascultă cineva, ești un om important, te ascultă da. cineva. Foarte tare. 300 ar. de mii. Dar de mii. putem afla cine sunt cei care au fost ascultați? Dacă facem o cerere? Nu putem afla cine a fost ascultat. În rechizitorii și în probatorii la instanțe apar cu vorbire înregistrate. Dar pentru persoanele care au fost trimise deja în judecate, pentru ei care nu au fost trimiși, nu, sau... nu. Auzi, să avertizează pe, pe cei care sunt ascultați. Nu Ii avertizează cineva un mesaj de la că această convorbire poate fi înregistrată în continuare ei. Nu, să înseamnă râd. că vă dați accept? Nu, stai puțin. O să râd. Tu vrei să faci o glumă? Și să închis sus, te înțeleg, dar în contextul ăsta vreau să spun că a existat o inițiativă legislativă din partea majorității astea parlamentare care. Expuse, cum ar veni. Da, își dorește să fie informat avocatul când este interceptat clientul. Serios, nu e nicio glumă. Bună ziua, știți, aveți da. un client, îl cheamă și Petreanu teoretic. și vrem să-l asculte să în telefon. Vă rog frumos să nu-i spuneți. Da, și teoretic clientul n-ar trebui să afle, dar... Acum și dumneavoastră. 7 și 24, vine noi siguran imediat cu Busy Day! Deșteptare.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 Tu ce program ai în noul sezon? Schimbă vechea ta mașină și descoperă din nou bucuria de a conduce! Acum ai modelul Opel Corsa, începând de la 7.563 de euro, cu TVA și prima de casare incluse. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. Știi, momentul ăla când încerci o rețetă nouă, dar în bucătăria ta pare tot veche... Vine la Dedeman și ia bucătărie PETA la numai 459 de lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Articolul 15. E dreptul meu să fiu sănătos chiar dacă am venituri modeste.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 Busy Day la Europa FM. Moi siguranie cu noi, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Economia României crește ca o girafă dresată. Să nu care cumva să mai cărcotiți la programul din scoarță în scoarță, 5,7% creștere pe brut în trimestrul întâi e ce trebuie. E ceea ce au anticipat, adică specialiștii PSD, în mod clar, iar prognoza oficială s-a și dus pe aceste estimări imediat după schimbarea guvernului ca să poată face guvernul bugetul. Acum, să vă spun de ce e economia girafă și de ce s-ar putea să rămână suspendat de gâtul ei îl deoduce de căpăstru. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. economia a crescut în primul trimestru este neîndoielnic. Deocamdată, statistica oficială nu a comunicat care au fost motoarele acestei creșteri, dar știm așa. Industria a avut un plus de 6,7%. Serviciile, cam tot pe acolo, în condițiile creșterii de 7,4% a comerțului pentru populație. Construcțiile, o creștere cu peste 6%, aici o șmecherie, dar vă explic imediat, totu e și ferie. În mod inexplicabil însă, veniturile fiscale ale statului au o creștere brută de doar 0,8% față de primul trimestru din 2016. Ups! Așadar, creșterea economică lipsește din bugetul statului, chestie care sugerează fie o relaxare fiscală generată de o scădere a impozitării cu aproximativ 5%, ceea ce nu s-a întâmplat, fie o relaxare a plății taxelor și impozitelor, adică evaziune fiscală. Pe partea de venituri curente, deci taxe și alte venituri constante, altele decât cele de natură fiscală, există o creștere de peste 4% a veniturilor la bugetul statului, creștere care în mod evident și singular este datorată creșterii contribuțiilor cu 15% din creșterea salariilor. E foarte simplu. Ok, o parte din aceste creșteri vin de la bugetar, deci cam 30% din creșterea încasărilor din contribuții sociale, vreo 600 de milioane de lei, sunt bani pe care statul i-a mutat dintr-un buzunar în altul. Una peste alta, în bugetul statului au intrat în primul trimestru cu 7% mai mulți bani decât în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, cheltuielile au explodat cu o creștere de 10%, împărțită astfel, plus 16% salarii, o reducere cu 3% a achizițiilor de bunuri și servicii, eu aici intuiesc o că cele sunt foarte fain disimulate în transferurile către administrația locală și, atenție, o cădere cu 30% a investițiilor publice. Așadar, aportul statului la creșterea economică a fost strict pe partea de salarii. Acesta este și criteriul după care se calculează valoarea adăugată a sectorului public în PIB. Căderea investițiilor determinând, de exemplu, o scădere de aproape 20% a lucrărilor de infrastructură. Construcțiile au avut, cum vă spuneam, o creștere brută mult mai mică decât cea ajustată și de fapt aceea a fost provocată de urcarea cu peste 75% a construcțiilor de locuințe. Tragem linia acum și adunăm. Rezultă că în creșterea economică mare, incontestabil, creșterea salariilor, în special a salariilor bugetarilor, a avut un rol important. Până la un punct, pe asta a mizat și programul din scoarț în scoarț. O altă parte a creșterii economice, de data asta din sectorul productiv, posibil mai mult din servicii, se face în sectorul informal, adică la negru. Altfel, este inexplicabilă căderea încasării din TVA cu aproape 10%, în continuare lipsesc 1,3 miliarde în trei luni, să știți. E ok și munca la negru, e muncă și ea, doar că statul nu o poate fiscaliza. Altfel spus, ce a câștigat pe salariul minim a pierdut pe partea de TVA. Partea cu adevărat urtă e că statul se învârtește în jurul cozii în felul acesta, a angaja credite pe termen scurt pentru a finanța creșterile de salarii, acestea au ajuns în economie, dar nu s-au mai întors proporțional în buget pentru a închide creditele inițiale. Pentru că perpetuum mobile nu există, nu s-a inventat încă, e în continuare și o imposibilitate logică ideea că poți aloca din creșterea economiei pentru bunăstarea populației prin salarii și scăderi concomitente de taxe mai mult decât creșterea însăși. Ăla e credit, de fapt, și trebuie refinanțat de undeva. Am comparat, să știți, economia noastră cu o girafă nu pentru că e înaltă, ci pentru că, vorba olteanului, așa ceva nu există. Busy Day, siguran, mulțumim la 1 și un sfert, o nouă ediție România în direct. Pastila Busy Day v-a fost oferită de. Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători. Europa FM, 7 și 34 de minute. Circulația rutieră este restricționată astăzi pe autostrada 2, atât pe sensul de mers București-Constanța, cât și pe sensul dinspre mare către capitală. Se fac lucrări de întreținere pe banda 1, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Lucrările se preconizează că se vor încheia în 30 mai. Vă reamintim, traficul rutier pe podul de la Agigea este și el întrerupt în această perioadă din cauza unor lucrări până în 25 mai. Vreme instabilă astăzi. Averse și descărcări electrice vor fi locale în zonele de deal și de munte și în regiunile sudice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În restul țării cer variabil și ploi izolate, maximile vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Averse și descărcări electrice se anunță și pentru București. Maxima astăzi nu trece de 22 de grade. 16 grade acum arată termometrele la gura portiței. Cel mai cald la această oră, cel mai frig la Sinaia sunt 4 grade, 15 grade acum în București, Focșan și Tulcea, 14 în Buzău, Alexandria și Constanța, 12 grade în Botoșani, Arad și Pitești, 10 în Arad și Târgu Jiu, 9 în satu Mare și Sibiu, 7 grade la Predal și Cluj și 4 grade, spuneam, la Miercurea Ciuc.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 sunt o povestea că între doi homosexuali sunt suprami și Dumnezeu a inventat familia. Homosexualitatea este un păcat, avocatul diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Flanco te pregătește de vară cu aerul condiționat Vision Touch Breeze 12000 BTU super economic la doar 67 de lei pe lună în 24 de rate fără dobândă prin credit Sitelem. Doar acum instalarea este gratuită. Flanco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 Șoii stau rău cu energia. Îmi dar la weekend mă gândesc. Sâmbătă n-a să fac tot ce doresc. Căștii, cămină, bune, bune, bune, bune. Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina b 6 cu echilibra în fiecare zi, acum și la ambalaj de 60 de capsule. Echilibra, energie pentru bucurie. Echilibra este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dieta variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. E plăcut să ieși la arba verde. Însă doar bărbulești și se relaxează facând picnic circular. Câte familii atât atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. bucurate de fiecare pe 16 și mai, ai spătă de porc dezosată și degresată la 12,99 kg. Cafea Iacopscărănung 500 de grame la 16,49 lei iar până pe 21 mai la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice mari altic și Beco, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carpur. Pentru o viață mai bună!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 This the thought of FM Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been time When well, it's over so they say It'll rain a sunny day days before, the sun is cold and rain is hard, I know, been that way for all my time, Til forever It forever goes, through the circle fast and slow. De Europa FM 7 și 45 de minute, mie mi se pare guvernul de acum, politicienii de acum mi se par cei mai serioși domnule. Cei mai buni. Au promis că vor face anumite lucruri punctual, aia aia, aia, și mai mult decât atât. Da. Înțeleg că asta se întâmplă. Dă bani la populație deja. e deja, foarte bun. Deja se întâmplă. da. Ați văzut e creșterea economică mare de tot. Numai cărcotașul de măi siguranți și alți tipi care se pricep Spun că creșterea asta economică este suspectă Am remarcat și eu ieri pe Facebook A crescut economia, am dudu economia ca înainte de probușirea De pe vremea lui Tăricianu, de după Tăricianu Și am fost certat că sunt cărcotaș Că nu știu ce și eu îmi doresc să meargă așa, perfect să fie În fine Nu știu ce fi cu voi sunt foarte mulți bani Apar de nu se știe unde, nu știu da, hai să fim pozitivi. Guvernul ar putea lansa luna viitoare programul Primul Salariu. Oameni buni, prin care absolvenții de facultate vor avea garantat un salariu de 2500 de lei pe lună timp de 3 ani cu condiția să rămână în jobul respectiv 5 ani. Și se face în felul următor. Angajatorul va fi subvenționat cu 50% din cheltuiala salarială. Și trebuie să-l țină angajat 5 ani. Deci în felul următor. Angajezi, angajezi un absolvent de studii superioare îi dai salariu 2500 de lei brut. 5 ani. Da, asta la 2500 de lei brut. Stați că vă spun cât înseamnă banii în mână. Îi dai banii ăștia 5 ani și 50% înseamnă din banii o... ăștia îi plătește statul. Da, 1768 de lei bani în mână. Din uh -huh. salariul ăsta brut jumătate plătește statul timp de 3 ani. Și după aia care următorii 2 plătește da. angajatorul. Uhum. Și întrebarea este pentru voi în dimineața asta. Adică, hai să vedeți, ce părere aveți? 0372069599 este numărul nostru de telefon și cât vă hotărâți să sunați și să ne spuneți dacă e bine, dacă e rău, ce credeți. E suficient, poate că sunt prea puțini banii. Da, poate, poate ar trebui să fie mai mulți. N-are rost, da. Vă spun și care este contextul de unde vine știrea. Um, figurează într-un răspuns oficial pe care Ministerul Muncii l-a dat unui deputat PSD care a întrebat ce se întâmplă cu programul ăsta Primul Salariu, despre care s-a făcut vorbire în campania electorală. Și Ministerul Muncii a răspuns că termenul de realizare a proiectului de lege menționat este stabilit pentru sfârșitul trimestrului 2-2017. Deci, practic, în iunie. Asta nu înseamnă că va și intra în vigoare. Dar e posibil. În combinația asta trebuie să intre și firmele private, nu? Adică da. să-și dorească și angajatorii Sigur că sistemul da. ăsta. Sigur că da. Adică dumneavoastră, domnul Zafiu, la radio, puteți angaja un tânăr absolvent de studii superioare de DJ Așa. și radio și vă dă statul jumătate din bani. Îi dați drumul pe post. Chestia e că nu scăpați de ea. Adică cinci ani trebuie să-l țineți angajat. Nu cred, adică presupun că poți să-l dai afară dacă e nașpa. Păi da. în, ca, în cazul tău nu era, era absolvent de studii superioare? Da. Absol... Cinci ani cred că tocmai au trecut. Eu am fost angajat când încă nu absolvisem facultatea. De fapt m-am angajat prima dată când abia intrasem la facultate, ca să zic așa, e după grijă. care am făcut armata și m-am angajat în fabrică și după aia la ziar, dar încă nu terminasem facultatea, a fost pe barba mea, pe banii mei. Da, asta e. Deci 2500 de lei pentru un tânăr absolvent de studii superioare Ca să nu plece din țară, ăsta este mesajul Domne, pleacă tinerii din țară, ceea ce este dincolo de glumele pe care le facem Este un fenomen real Pleacă tinerii absolvenți, pleacă, pleacă absolvenții de studii superioare Toată investiția societății în propriul ei viitor Deci în creșterea culturală, economică și de know-how Dispare Deci sunt bani aruncați E, pentru asta statul se gândește cum am putea să facem să-i ținem în țară. Una dintre variantele jumătate dintr-un salariu. Da, una dintre variantele propuse este să le plătim o parte din uh, banii de salariu din punctul meu de vedere, un tânăr care se pregătește de prin clasa 10, așa, și-și tot toțuie de diplome Cambridge și bacalaureate internaționale și face facultăți în așa fel hotărât să plece, ăsta nu ții cu un salariu de 2500 de lei brut, adică, repet, 1768 de lei net. Pe de altă parte, nici nu e nimic. Adică salariul minim în țara asta e 1450 de lei, salariul minim brut. Sau 1.000 de lei net cum ar veni. Iar salariul mediu net în România, cu tot cu bonusuri, a ajuns luna trecută la 2.340 de lei. Deci mie mi-aș fi plăcut să fiu, cum să spun, să primesc la primul meu salariu, să primesc aproape de salariul mediu net din vremea respectivă. Am primit atunci 90 de dolari. Dacă ai vrea chestia, dacă vrei chestia asta, o putem rezolva acum. <laughs> Băi, la primul salariu. 0372069599. Vorbim pe tema asta cu Marius. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mi se pare De ce? vorbim despre un salariu, primul salariu plătit de stat. Da, dar nu e tot plătit de stat. E jumătate. E o metodă de încurajare a angajării tinerilor absolvenți. Da, e un ajutor social. Pe care preferăm să-l plătim cu unor absolvenți, da, da. pe care toți noi i-am ajutat să termine facultatea, să da. noi, ca stat român, nu facem nimic pentru ca ei să aibă un loc de muncă. Eu, eu sunt dintr-o zonă care, în momentul de față, este defavorizată. Sunt da. din restul țării, locuiesc în Iași. Da. Nu avem investitori. Da? Și de ce nu vin investitorii acolo? Stați un pic. Bun. Investitorii nu vin aici pentru că nu au cum. Nu au cum fizic, în sensul că drumurile da. sunt un drum, DN2. Un investitor care produce ceva aici și dorește să așa ducă e. către Austria, Germania, așa e, așa Franca, Polonia, oriunde, da are de făcut investiții în parcul auto după un an de zile de traversat munții, mai mari decât ar putea să fie economia pe care o are cu forța de muncă. De, de ce spuneți dumneavoastră e că uh, măsurile astea administrativ-populiste nu pot uh, uh, suplini da. dezvoltarea... Inteligentă și ca o uh -huh. Da, adica, dacă nu investești în infrastructură și dacă nu creezi condiții adevărate pentru dezvoltarea economică, lucrurile astea, hai să mai dăm așa câte o mie de lei la administrație. Da, la... Soluția nu e să arunci cu bani pur și simplu. Da, nu faci nimic. Mai Când bine crezi. folosești, să okay. și investești în ceva. Mircea, bună dimineața! Bună Mircea! Bună, Mircea. salut! Uh, eu da. operez în domeniul IT da. și vreau să spun că, măsura ar fi binevenită. Uh, dacă nu s-ar plafona la un salar de 2500, dar uh, nu am înțeles prea bine, am auzit de la voi chestia asta. E, -a e, e uh, în felul statut, următor. De fapt, nu-ți dă jumătate din salar, cred că plătește, adică suportă jumătate din dările care le plătește fața salar. Uh, nu, angajatorul subvenționează 50%, statul subvenționează 50% din cheltuiala salarială. Deci, din brutul respectiv, acolo sunt niște cheltuieli salariale și uh, angajatorul... Deci, vreți să vă spun cum e treaba? La un salariu brut de 2.500 de lei, angajatorul cheltuiește cu totul 3.69 de lei. Astea sunt cheltuielile salariale. Acum, eu n-am văzut proiectul, nu știu dacă uh, statul subvenționează doar jumătate din ceea ce trebuie să plătească ca impozit angajatorul, adică vreo 600 și ceva de lei sau jumătate din ăștia 3.000 de lei. Dar oricum angajatorul primește niște bani de la stat jumătate din cheltuiala salarială. Elena Econoai, bună dimineața! Bună, Elena! Bună dimineața! Sau ar trebui să primească stați puțin, să nu, să nu se înțeleagă greșit. Da. Da. Vă rog! Elena! Bună dimineața! Bună! Uh, e spus. de apreciat uh, stimulentul acesta pentru da. absolvenți. Da. Dar, uh, uh, nu știu, s-a gândit cineva și la persoanele care uh, au fost uh, deținute și ieșind afară de acolo, nimeni nu-i stimulează, nimeni nu-i ajută. Deci ați vrea primul salariu și pentru deținuți. Nu? Alo? Uh, nu i am nimeni, nimenea, în primul rând. Da. Sunt persoane care. Să știți că asta este o problemă, nu este caracteristică doar României. Este o problemă globală. În, în care da, ai cazier. Dar, uh... În momentul în care ai cazier. Da. E foarte dificil să mai fii da. angajat după aceea. Adică e un lucru pe care oricine se pregătește să comită o infracțiune, trebuie să-l înțeleagă foarte bine. Încă o dată, nu e caracteristic doar României. Și sigur că ță, diferite țări au programe diferite de reintegrare a celor cu cazier, dar este cu cu totul altă problemă. Dincolo de asta, înțeleg că tu ești de partea sceptică a creșterii economice, economice și că nu prea... Crezi că statul ar putea susține la nesfârșit? Da, eu, asta cu bani. Adică eu, eu crezi că Eu cred că orice și, vine și programul ultimul salariu? Da. În Vede privat aici? o să fie programul ăsta ultimul salariu dacă o ținem tot așa. Dar eu cred, eu sunt de acord cu ce a spus primul nostru ascultător, măsurile reale care asigură creșterea economică și mai ales creșterea nivelului de trai nu au legătură cu hai să dăm câteva sute de lei angajatorilor ca să se procopsească cu niște angajați tineri. Știrile... Cred că e ceva mult mai complicat și trebuie gândit mult mai bine. Știrile Europa FM în 5 minute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 Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Plute?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 Ofertă valabilă în limita stocurilor disponibile În perioada 1, 31 mai 2017 Acestea sunt suplimente alimentare Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe De Detalii în farmacii Sensi Blue Avem grijă să te simți bine Știi, momentul la când încerci o rețetă nouă Dar în bucătăria ta pare tot veche Fino la Dedeman și ia-ți bucătărie Preta La numai 459 de lei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 Ole, ole, ole, Banca Românească. Libertate la Bancomate.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 Vedeți o mamică cu un copil care na, ai scapă pe jos ambalaj. Va duceți da, și dragă da, 2000 de le amendă. Nu am auzit pe nimeni niciodată să ia vreo amendă că uncat ambalajul direct jos pe tot. În viziunea mea unul sau altul din cei 10 tineri care au trecut pe lângă manica vor ridica hârtia aia. Oh. Aia trebuie să obținem de la români. România în direct cu voi se de luni până joi, la 1:15 și un sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe Europa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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Averse, descărcări electrice și condiții de grindină vor fi astăzi local în zonele de deal și de munte și în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Averse se anunță și pentru București. Maxima nu trece azi de 22 de grade. Premierul Sorin Grindeanu are programată astăzi o discuție cu șeful fiscului despre nemulțumirile angajaților din finanțele publice. Ieri, pentru a doua zi la rând, au fost proteste în unele agenții fiscale din țară și nu s-a lucrat cu publicul. Este posibil ca și astăzi ghișeele să fie închise, cel puțin așa avertizau sindicaliștii zilele trecute. Angajații din domeniu sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării unitare, spun ei că odată ce va fi aplicată, salariile lor vor scădea. Încasările la buget au fost afectate de protestele spontane, susține președintele Anaf Bugdanstan. Liberalii nu cred în cifrele prezentate de Institutul Național de Statistică. Senatorul PNL, Florin Câțu, vrea ca reprezentanții INSS să vină în Parlament, în Comisia de Buget Finanțe din Senat, să prezinte cifrele pe care se bazează creșterea economică. Există suspiciunea că datele ar fi cităm umflate. Până acum avem așa, Comisia Europeană care a spus că se așteaptă la încetinirea creșterii economice. Fondul Monetar uh, Internațional care se așteaptă la încetinirea creșterii economice. Banca Națională, în primul trimestru, creșterea economică a fost sub așteptări. Venituri de la buget au fost sub așteptări, investițiile au fost stăiate. Toate acestea, la un nou ne spuneau nou că totuși creșterea economică nu ar fi trebuit să fie chiar atât de mare în primul trimestru. Institutul Național de Statistică a anunțat ier o creștere economică peste așteptări de 5,7% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut. Șoferul microbuzului cu 20 de copii care s-a răsturnat aseară pe autostrada 1 între Sebeș și răștie a murit din cauza rănilor grave suferite, unii dintre copii care se aflau în mașină au suferit atacuri de panică și au avut rănușoare doar zgrieturi. Primele date indică faptul că șoferul în vârstă de 53 de ani ar fi făcut un atac de cord în timp ce era la volan. Copiii se întorceau dintr-o excursie de la Cluj. În Statele Unite, cotidianul New York Times dezvoluie că președintele i-ar fi cerut fostului director al FBI să pună capăt unei anchete declanșate împotriva generalului Michael Flynn, care era consilier de probleme de securitate. Scandalul este văzut drept unul care amenință mandatul lui Donald Trump amintind de afacerea Watergate. Andrei Paleu ne explică. Michael Flynn a fost forțat să demisioneze în februarie după ce s-a aflat despre o întâlnire avută cu ambasadorul rus la Washington. Ulterior, generalul a indus în eroare pe vicepreședintele Mike Pence despre discuțiile purtate atunci. Posibila a Moscovei în campania electorală de dincolo de Atlantic agită puternic spiritele. Potrivit New York Times, Donald Trump ar fi solicitat ulterior Biroului Federal de Investigații să renunțe la ancheta declanșată împotriva lui Michael Flynn. James Comey, care a condus FBI până de curând, ar fi consemnat sugestia președintelui într-o notă ajunsă în posesia jurnaliștilor. Casa Albă admite că Donald Trump a apreciat în mai multe rânduri că Michael Flynn este o persoană onorabilă, dar n-ar fi intervenit ca vreo anchetă să fie blocată. La 9 mai, însă, președintele l-a demis în mod surprinzător pe James Comey de la conducerea FBI, stârnind numeroase semne de întrebare. Privind în trecut, cazul Watergate a generat o criză politică majoră, culminând cu demisia președintelui Richard Nixon în 1974, o premieră în istoria Statelor Unite, cotidianul Washington Post dezvăluise că Republicanul ordonase să adversarilor din Partidul Democrat, ancheta jurnalistică fiind răsplătită cu un premiu pulițăr. Comisia Europeană amenință cu sancțiuni Ungaria și Polonia în cazul în care cele două state refuză în continuare să primească azilanțe din Italia și Grecia, așa cum impune planul comunitar adoptat în 2015. Acesta prevede distribuirea printr-un sistem de cote a 160.000 de refugiați în celelalte state membre. Până în septembrie, potrivit planului, ar trebui relocate 40.000 de persoane. Adriana Sârbu. Comisarul pentru migrație Dimitris Avramopoulos a declarat că mai are răbdare cu Ungaria și Polonia doar până la următorul raport de luna viitoare. Potrivit oficialului, peste 18.000 de migranți au fost mutați până în prezent. Alte 12.500 de persoane din Grecia și aproximativ 4.000 din Italia pot fi mutate până în septembrie. Unele țări n-au acceptat însă nici măcar o singură persoană, încălcându-și obligațiile. În ceea ce privește România, Comisia Europeană ne-a cerut să intensificăm ritmul primirii refugiaților conform cotelor obligatorii. Se subliniază că vom prelua în scurt timp refugiații din Turcia în baza acordului încheiat în martie anul trecut. Până în prezent, țara noastră a preluat conform cotelor obligatorii 568 de refugiați din cei 4180 alocați. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Arsenal a câștigat restanța cu ultima clasată din Premier League, Sunderland scor 2-0 și în ultima etapă se va lupta indirect cu FC Liverpool pentru un loc în Liga Campionilor. Tunarii sunt pe poziția a cincea cu un punct mai puțin decât Cormorani de seară de Manchester City, care a trecut într-o altă restanță de West Bromwich Albion cu 3-1. Duminică, Arsenal va juca acasă cu Everton în timp ce Liverpool va primi vizita deja retrogradată în Middlesbrough. Viorel Tănase va fi în acte antrenorul principal al FC. El îl va ajuta pe Nicolae o omul ales de Gigi Becali, dar care nu are licență pro, astfel că nu poate conduce echipa. Și Viorel Tăna se vine după 2 ani petrecuți în Liga a 3 iar până acum le-a pregătit pe Dunărea Galați, Farul Constanța, Oțelul Galați și Cetate Deva. Amintim deocamdată Nicolae Edica nu a semnat un contract, are doar o înțelegere verbală cu patronul FCSB. Luca, mulțumim! Așteptăm mandatul lui Dica. Adică eu aștept să văd cât de lung va fi mandatul lui Dica. Depinde... Nămâne de văzut, 8 și 7 minute urmează Republica Fantastica România Nicio glumă astăzi despre Republica Fantastica România E bat, greu, greu, greu, da? greu de glumit Nu putem să spunem pur pur simove, deci dacă se mișcă, se mișcă, o să vedeți Europa FM De frecvență cu tine.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 și 10 minute imediat vă trimitem la mare în bătălia sexelor. Republica Fantastică România la Europa FM. O întâmplare din fălticeni. Din fălticeni, trăgând în care nu se întâmplă nimic, uite că se viralizează. Au apărut niște imagini cu incubatoare pentru bebeluși, care se nasc prematur, care sunt transportate între spitale cu un tractor și o remorcă. Remorca a gunoaie și resturi vegetale și echipamente de tăiat Crăci. Asta se întâmplă, s-a declanșat o anchetă acolo, o registrarea a fost făcută de un amator, incubatoarele uh, se mutau în noul sediu. Deci s-a făcut un sediu nou și trebuie mutat mobilierul și trebuie mutate echipamentele. Și au pus echipamentele, incubatoarele astea pentru bebeluși, născuți, prematur, nu știu cum să explic mai bine, le-au pus în remorca tractorului cu care se cară gunoaie și tranca, tranca prin oraș. Și cineva a filmat, adică este incredibil. Da, și colegii de la Digi24 au investigat și spun așa, primarul municipiului Fălticeni a explicat, zice că a fost solicitat să ajute maternitatea la mutarea noul sediu. Și de la spital au sunat și au zis, ajutați-ne și pe noi, că nu avem cum să mutăm totuși. Primarul, evident, a zis da, dar singurul mijloc de transport pe care a putut să-l pună la dispoziție a fost tractorul cu care, de obicei, angajații de la salubritate, care mobilierul stradal, echipamentele și celelalte materiale de care au nevoie pentru curățenia orașului. Mături, mopuri, pungi gunoi, ce mai e pe acolo? Deci, practic, tot ce e mai mizerabil într-un oraș, indiferent că e fălticen sau alt da, oraș... mă rog, trebuie... Nu neapărat mizerabil, e total neigienic și da. nu este un mijloc de transport, cred, potrivit pentru incubatoare. Pe de altă parte, cei de la maternitate nu au avut nicio obiecție. Și așa că muncitorii au mutat aparatura nesupravegheați și fără să mai ambaleze dispozitivele într-un fel. Adică, hai de aruncă-l mai în spate, păi mai împinge din incubatorul ăla mai încolo. Mă, nu știu așa o fi normal? Adică, nu, dar poate așa se face. Poate așa se face în toată lumea și așa se face și asta e procedura. În țările civilizate, diferite acțiuni manageriale au proceduri, multe din ele scrise. Se face în cazul mutării. Cum uh, se. multe, toate. Da, asta este. Conducerea Direcției de Sănătate. Cred că nu se face chiar așa peste tot, pentru că, observând imaginile și, mă rog, aflânșirea, Direcția de Sănătate Publică Suceava a deschis o anchetă la maternitate, pentru că modul în care a fost transportată tehnica medicală încalcă normele. Sanitare. Ei, e, Maternitatea asta nouă urmează să fie inaugurată săptămâna asta În prezența Ministrului Sănătății Acum, eu convins că pentru... pe Ministrul Sănătății cu cel duc acolo Asta voiam să spun Deci domnul ministru cred că o să vină... Bun, nu e vina dânsului E adevărat Dar domnul ministru o să vină cu o mașină proaspăt spălată Proaspăt parfumată și cu perne moi și cred că așa cred, cred că o să fie și un covor pus frumos, cu flori, cum se face. Dacă mai știți, că în țara asta, când vine cât un oficial în anumite locuri, se vopsește, se vopsește și se zugrăvește tot se vopsește inclusiv iarba. Dacă să fie verde frumos, asta este o tradiție de pe vremea lui Ceaușescu. Dar incubatoarele pentru bebeluși, adică rațiunea de a exista a maternității, alea sunt transportate cu tractorul. Deci, dar forma să fie frumoasă. Adică la primire să fie totul frumos, să fie flori, fondul ce contează. Incubatoarele pentru bebeluși, tole în încolo Ăștia mici cred că înțeleg încă de la naștere unde vin. Da, săraci de exact. Visteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem un sejur de trei nopți la mare pentru două persoane, dacă vreți să-l câștigați sau vreți să faceți o surpriză cuiva prietenului, prietenei, soțului, mai știu eu cui, unui vecin, da? Dați-ne un semn, un SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în jocul nostru, haideți în bătălia sexelor 1769, SMS la 1769, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes!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 Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct. Este ora.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 Mid-Season Sale te așteaptă pe Elefant.ro Ai 50% reducere la 10.000 de produse, parfumuri și produse cosmetice, ceasuri, cărți și multe altele. Prinde produse la jumătate de preț în midseason Sale pe Elefant.ro În plus, îți oferim transport gratuit în pick up pointurile Elefant.ro din toată țara.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 Nu, nu, Ai, că se poate, că pot să scape trecut. doar să-mi dau voie să iubești, să iubești, dar eu nu am vrut și răbdare. Eu te vedem un prefocul, mă în îmbrățișa și îmi cum nu spunea ea cui. Lasă iubirea să te îmbrățișe. și patru de minute, ea este Feli, iar următoarea invitată este Cristina Nica. Turul României la Europa FM Cuvâști din Viscri, pentru că numărul turiștilor care vizitează Viscri a crezut foarte mult în ultimii ani. Pentru a nu altera specificul zonei, aceștia sunt obligați să circule doar cu 30 de km pe oră, maximum, cu propriile mașini. Deci de două ori mai repede ca în București. De anul viitor însă accesul mașinilor va fi complet interzis în sat și mai multe căruțe vor sta la dispoziția celor care vor să viziteze localitatea. Deci, practic... O să, folosești cu, o să folosești căruța, deci o să fie mai civilizat decât jumătate din taxiurile din București Noi salutăm ești. jumătatea bună a taxiurilor din București Cristina Anica, bună dimineața! Până dimineața, în 2016 peste 35.000 de turiști au ajuns în satul Viscri. Wow. Este un număr foarte mare pentru o localitate atât de mică și din acest motiv edilii s-au gândit că încet, încet specificul zonei ar putea fi alterat de afluxul mare de turiști și de circulația intensă a mașinilor în sat. Este motivul pentru care limita maximă de viteză a fost setată acum la 30 de km la oră. Cei care vin aici sunt înștiințați în legătură cu această regulă și sunt obligați să o respecte. De anul viitor se va crea practic o parcare de 150 de locuri la intrarea în sat și 25 de căruțe vor fi puse la dispoziție celor care vin să viziteze statul Viscri pentru a fi preluați de la intrare și conduși către unitățile de cazare sau către obiectivele pe care vor să le vadă. Se știe că statul Viscri a ajuns atât de cunoscut și un, un punct de interes pentru turiștii români, dar și pentru turiști Stăim, pentru că prințul Charles a cumpărat în urmă cu câțiva ani o proprietate aici pe care a reabilitat-o, a reamenajat-o și de curând a și introdus-o în circuitul turistic, deci practic sunt foarte mulți cei care vin să se cazeze în casa prințului Charles. Este cel care a pus pe hartă vischiul și care a tras atenția asupra zonei. A înființat aici o fundație, fundație implicată atât în toate demersurile care se întâmplă pe plan local, cât și și în aceste reguli care au fost uh, impuse uh, la recomandarea uh, specialiștilor din Comisia Europeană. Da, mulțumim foarte mult. 35, 35 de mii... Au și aer condiționat căruțele? Nu. nu, nu au aer condiționat. Cine vine aici... Uh, Depinde de anotimp. Uh, la viscri n nevoie. Da, e adevărat. Ce înseamnă? Uite, 35 de mii de turiști pentru un sat. Anual. Treabă. Anual. Bravo, felicitări! 8 și 26. Noi vă trimiteam la mare, nu la Viscri, dar poate n-ar fi o idee rea să punem mâna și pe niște. pe câteva nopți, câteva sejururi la Viscri. Până la mare, însă, trebuie să răspundeți la câteva întrebări. Bătălia sexelor imediat. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 E plăcut să ieși la arba verde, însă doar bărbulești se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atâtea obiceiuri de a petrece timpul liber. bucură de fiecare! Pe 16 și 17 mai ai spătă de porc dezosată și degresată, la 12,99 kg. Cafea Iacob Scurănung 500 de grame la 16,49 lei, iar până pe 21 mai, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice mari Astic și Beco, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour, Pentru o viață mai bună!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 Al șaselea simț pentru haine colorate, 6 kg, 1200 rotații pe minut și clasă A+++, la doar 999 lei. Well,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 HIT a scris pe piesa asta încă de la început Dragonborn Man, 8 35 de minute HIT scrie și pe voi pentru că nu e așa nu e de aici de acolo să intri direct la Europa uh -oh. FM în bătălia sexelor Ia, A? ce frumos! Cineva ne-a pus hold. Ia A. să vedem, Adriana ai din Călăraș, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Adriana? Ce să faci, la birou? Foarte da. bine, singură? Aole, te. A, nu ne auzim bine, stai într-un loc, undeva, da, la fereastră, undeva stai da. semnal? Da, n-ai semnal da. acolo unde ești, Tu te la fereastră sau ceva, da? Da, da. Bine, A, e mai bine acum. Cataline din Ploiești, bună dimineața! Bună dimineața! A, ce voce, domnule toate nu poți să intri așa la Europa FM în direct fără să ai o voce Nu? Da. Vorba aia Să fii pregătit Cătălin, bine ai venit și tu Bun, avem văcănțica asta de trei nopți în Mamaia Cine vrea să înceapă? Bine, Cătălin, hai tu da. Bine, tu, Cătălin da. Cătălin, tatăl actriței Jane Fonda a fost la rândul lui un mare actor Care era numele acestuia? Juca în western Fonda. Nu știa He Henry Fonda. Fonda Henry. îl chema, dacă mi-ai Fonda. Adriana. Da. Adriana. Da, da. Cum, da, da. Îl da. pe, cum îl cheamă pe tatăl actorului Michael Douglas, care e actor la rândul său? Vă spun eu. Stai așa, să vedem. <laughs> Adriana, nu știe hă? Douglas. Ia zi Cătălin Chier, Douglas. Chier, Douglas, da. 0 Adriana, stai la geam că nu te auzim deloc bine și o să pierzi. Cătălin, pe ce suprafață Domnul Cătălin, pe ce suprafață se joacă Turneul de tenis de la Roland Garros? Zgură Pe zgură, da Adriana Adriana Alo? Avem o problemă Adriana, dacă nu te auzim, pierzi concursul, să știi Săraca, nu e vina ei dar Păi ce nu să e facem? vina ei, dar e telefonul ei Alo? Da da, nu e bine Încercăm, pe ce suprafață Adriana se joacă turneul de tenis de la Wimbledon? Ce-a făcut? Pe ce? Aici Da Adriana ne pare tare rău Îmi pare tare rău, dar Domnul Cătălin, va... ați câștigat Da, va trebui Ua. să declarăm câștigat Da, perfectă, no tehnic cum ar veni Adriana, ne pare da, foarte pare rău să Româna ne drag de tine, dar nu te auzim pur și simplu, nu se de ce răspunzi. Da, și nu aveam da. cum să mergem mai departe. Domnul Cătălin, Cătălin, felicitări. prin no tehnic ați câștigat Mulțumesc o vacanță. Am, că până la urmă a dat un răspuns corect. A dat un răspuns corect.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 pe aceeași prevență cu tine! No! Și 42 de minute Știm, știm, sunteți în trafic și ascultați Europa FM Suntem alături de voi Ne bem cafeaua împreună da. Ia să vedeți ce știri am găsit eu Ia să vedem, ce știre ai găsit tu Donald Trump Jr. Unul dintre juniori Așa. Fiul mai mare Nu e, e cel mic prima care căsătorie. stătea să pească la ceremonia de învăstire Nu, nu e ăla Așa. <laughs> Nu e grasul ăla mic <laughs> Deci Donald Trump Jr. Ar fi în secretă România Undeva în Giurgiu a venit um, la vânătoare de cerbi. l mai fi și o mudică. Dar poate că la a lui cineva de um, Fiul șefului de la Casa Albă relatează știrile Pro TV În vârstă de 39 de ani ar fi ajuns luni pe aeroportul Băneasa de unde a plecat spre un domeniu de vânătoare din Giurgiu. Să vâneze ce în Giurgiu? Aparent cerbi să vâneze. Cerbi. Cerbi. Ce? Deci sunt căprioare, sunt peste tot. Că prioare, că prioare sunt și în Corbenca. Așa. Dacă ei păi, sunt... și voi aveți și cerbi acolo? Dacă sunt căprioare, presupun că e și cerbi, da. șefule. Adică... Cerb. <laughs> nu știu, poate sunt niște cerbi mai mici de Georgiu, nu sunt cerbi de a mari de muntele Retezat și pe unde ar fi, sunt cerbi de câmpie. Am înțeles. Mai mici. Dacă nu nu... voia mistreți, se ducea la palatul Parlamentului. În curte e plin de mistreți. <laughs> nu, dar înțeleg că. Marchează care, pe unde a pus. Înțeleg că se dă la elefanți. Da, la elefanți. În sensul că da. a mai fost în Africa. Da, au fost niște scandaluri. Am puscat un elefant, am pușcat un leopard, s-a pozat, a ieșit scandal, efiten. Și și noi de ce nu ne scandalizăm că vine tram să ne ia cerbi, să ne împuște cerbi. Și dacă se duce pe Dorobanți, cred că împușcă o două ceva. Da, da, da, n-am nici o nicio biblică, doară de asta. o potărniche. Dar nu m-aș fi gândit niciodată. Uite, trec pe la Giurgiu în fiecare an vorba aia. Ce, da, să Aveți unde ori... i cerbul în țară? Da, asta e. Deci am venit așa, se pare, nu e nimic oficial. Cerbii de Giurgiu în pericol. Cum vin americani să ne împuște cerbii noștri autohtoni tradiționali. <laughs> Da, numai bine, beau un cafeau în continuare. <laughs> 8:44 <și> <laughs> și 48 de minute, așa cum nu știam că sunt cerbi. În Giurgiu habar n-am că umblă liberi lupii prin Craiova. Ni s-a precizat de către un vânător, cred, că una este cerbul, alta este capriorul. Că cerbul e, e pe felie cu ciutele, în timp ce căpriorul e cu căprioarele. A, cred. Cam vezi, așa e oana, cultură, de genul ăsta. Deci cerbul și capriorul sunt... Deci Donald Trump n-are curaj nici măcar la cerb să se dea. Vrea să-mi puște niște căprioari niște Ca să rămânem oarecum în zona asta cinegetico-citadina în Craiova, în Craiova cineva a abandonat un lup în parcul romanescu Din centru lupul a fost găsit marți dimineață pe aleile parcului De către oamenii de la curățenie Care s-au speriat foarte tare și au sunat la 112 S-a deschis o anchetă la poliție Poliția a vrut să vadă cine a abandonat un lup N-ar fi lăsat și ei niște lei. Au lăsat un lucru. Înțelegi? Bun. Și um, nu este caz penal. a stabilit poliția. De ce? Nu, e caz penal. În schimb, persoana respectivă, dacă va fi descoperită cine a abandonat lupul în parc, va fi sancționată contravențional cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Deci se face investigație acolo. Lupul se presupune că a fost deliberat din captivitate deoarece avea în jurul gârdului o zgarda antipurici. <laughs> Băi, mă, care a avut grijă de, de el? antipurici și făcea aport, presupun. <laughs> și, sigur, să mă foarte bine cu un caniș, dar... <laughs> <laughs> Baby, baby de la Amy Grand la Europa FM, ne apropiem de ora 9, vin știrile Europa FM, nu uitați că dacă e miercuri avem radio voting, avem o piesă nouă de la Smiley, poate o știți, poate nu o știți, o să o ascultăm imediat și votăm dacă ne place sau nu, votăm și noi de data asta, ne băgăm! Dacă așa îmi dai voie, da, pot să votez de 10 ori, ca așa se practic, am auzit, da. la cei care organizează alegerile Un țara. mare da, un mare da, dacă se poate. Așa, și uh, avem și 100 de euro pe care o dăm, ca de obicei, după ora nouă, sau toată ziua la Europa FM, dar uh, avem și premii speciale noi, Uite, Vlad avem... Ia să vedem. Mă rog, frigiderul e vechi, da. în sensul că e de mai multă vreme, a, e okay. e vechi nu s A, câștigat Să frigiderul până. Să a frigider. Avem un set de Tefal, de la bune așa. Așa. Vacanța la mare o avem în continuare. Da. Avem un, uite asta e nou, o brățară fitness. Asta da, nu sunt e bună asta, da. tu -ai nu, ca Nu. să bune ca brățară. Avem un aspirator. N-am avut nu, aspirator trebuie. Până acum. Și un premiu nou, cred că e cel mai valoros de pe uh, roata noastră, 5 kg de cireșe. Băi, ești nebun. Da. Deci, dacă nimerisi cireșele, cireșe. sunteți norocoși, contravaloarea lor e cam de 3-4 ori cât premiu inițial. Mm. Mai bine de, de aur, direct. <laughs> cireșe, doamne Dar asta după nouă, după știrile e Europa FM. aici.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 Rezolvim voie orice nevoie. FlexiCredit de la Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună.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 Arhiva SIPA, fostul serviciu secret al Ministerului Justiției, va fi desecretizată, așa a anunțat în urmă cu câteva minute ministrul Tudorel Toader. Subiectul foarte dezbătut în ultimele zile în spațiul public a generat un adevărat scandal, după ce în presa centrală a apărut informații că mii de dosare ale magistraților ar fi fost copiate, iar unele documente sustrase și chiar distruse. Fapt, Am răspuns de trebuie foarte trebuie multe ori. Deci decizia, temă. decizia este a mea, nu este a directorului. Respectând procedurile legale, în cel mai scurt timp desecretizez arhiva SIPA. Ar Consiliul superior al Magistraturii a cerut ieri explicației Ministerului Justiției cu privire la Arhiva SIPA și șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea a pledat ieri pentru desecretizarea acestei arhive pentru a fi înlăturată orice suspiciune. Arhiva SIPA este, de fapt, nefolosită din 2006 încoace, de când fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a desfințat serviciul secret. Documentele se află sub sigiliu, în două încăpere ale administrației penitenciarelor, a spus la Europa FM judecătorul Cristi Danileț, fost consilier al monica Macovei informațiile de acolo nu mai pot fi valorificate. Îmi este greu să cred că niște magistrați ar putea fi șantajați cu informații vechi de 13, 14, 15 ani. Și acum mă gândesc la câteva conamnări, ca să zic așa, celebre, de la Voiculescu încoace. Am urmărit cine sunt judecătorii sau procurorii care au instrumentat aceste cazuri. Ei nici nu erau în sistem când SIPA activa. În cuvinte puține, domnule Danileț, praf în ochi? Cu siguranță praf în ochi și mai ales calomnie. Se încearcă cred o decredibilizare a întregului sistem judicial. Arhiva SIPA ar conține de la 10.000 de dosare până la peste 20.000 de documente, inclusiv 3.000 de dosare ale magistraților. Șoferii și transportatorii așteaptă lista tarifelor de referință pentru polițele de răspundere civilă auto realizată de autoritatea de supraveghere financiară. La aceste tarife se vor raporta toate companiile de asigurare. Mâine expiră plafonarea introdusă prin ordonanța de urgență în toamna anului trecut. În acest context, parlamentarii au adoptat ieri noua lege de reglementare în domeniu care merge acum la administrația prezidențială pentru promulgare. Liberalii au susținut legea, deși au observat că există riscul ca unii șoferi, cei tineri de exemplu, să plătească polițe mai scumpe de restul, spune deputatul Lucian Bode. Forma finală acestui proiect de lege are mai multe vicii, din păcate. Aș da două exemple. Tariful de referință pentru polițele RCA se calculează după o formulă cu foarte multe variabile. De asemenea, există riscul ca o anumită categorie de asigurați, de exemplu tinerii, să fie dezavantajați în raport cu alte categorii de asigurați. USR, prin vocea lui Claudiu Năsui, a anunțat că nu susține modificările. În primul rând, nu ne scapă de riscul de infringement pentru că menține în continuare plafonare pentru clienții cu risc ridicat. Și mai face un lucru, anume că pentru clienții cu risc ridicat plafonează prețurile și atunci se pune întrebarea cine va plăti, ei bine, noi, restul oamenilor care se asigură și care plătesc RCA. În schimb, PSD s-a pronunțat pentru, iată opinia deputatului Lucian Șova. Sunt o serie de participanți la trafic care introduc mari distorsiuni și mari riscuri în siguranța rutieră, care sunt exceptați de la obligațiile de a încheia asigurări de răspundere civilă. Detaliile despre ce prevede legea adoptată de Parlament găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Deputații din Comisia de Muncă dezbată zilele acestea legea salarizării unitare în sistemul bugetar. Prezenți la discuțiile de ieri, liderii sindicali au criticat unele prevederi, atrăgând atenția că ar fi neconstituționale. Ministrul Muncii, Luța Vasilescu, a confirmat aseară că pentru 3% dintre bugetari, lefurile vor scădea. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Maria Șarapova nu a fost invitată să participe la Roland Garros. Președintele Federației Franceze de Tenis, Bernard Guidiceli, a spus că nu îi poate acorda wildcard nici măcar pentru calificări unei jucătoare care s-a dopat. Fără clasament, după suspendarea de 15 luni primită pentru că a fost depistată pozitiv cu Meldonium, Sharapova a revenit în urmă cu 3 săptămâni la Stuttgart, unde a fost invitată și a ajuns până în semifinale. Și Ion Tsiriach a oferit un wildcard la Madrid, unde a fost eliminată în turul al doilea, Acum a participat în același mod la Mastersul de la Roma. Maria Șarapova a abandonat însă competiția din capitala Italiei din cauza unei accidentări la picior în setul decisiv al meciului din turul al doilea cu Miriana Lucici Baroni. Rusuaic care venise după ce pierduse primul set și conducea cu 2-1 la, la game-uri, dar nu a mai putut continua. Să mai spunem că Simona Halep a jucat de la ora 12 în runda secundă la Roma cu Laura Zigemund. Amintim jucătoarea germană a vins-o cu 2-0 la în semifinalele turneului de la Stuttgart. În altă ordine de idei, în turneul masculin de la Roma, liderul mondial și deținătorul trofeului, Andy Murray, a suferit un nou eșec eliminat de Fabio Fonini, 6-2-6-4. Și din cauza mai multor accidentări, Murray traversează un sezon catastrofal cu un singur trofeu câștigat la Dubai în februarie. Luca mulțumim pentru știrea... La din sport, la mulți bani, fericiți, încercăm să dăm o de Euro acum. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Puteți câștiga 100 de euro la roata norocului sau la roata aniversară Europa FM. Noi o să dăm de roată acum, o să alegem o zi, o lună și dacă sunteți născut în ziua și luna respectivă indiferent de ani, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal, cu textul Europa FM, numele vostru, ziua, data și anul. Prin tragere la source câștigați 100 de euro și în mod excepțional în deșteptarea puteți câștiga astăzi premiile speciale. Ce-am făcut cu ele? Ah, A, Un aspirator, o brățară fitness, un frigider, un set de tigăi de la bune, vacanță la mare sau 5 kg de cireșe. Uh -huh. Eu zic că dacă dă Luca... E, e cu tigăi. E cu tigăi, da. Se duce direct pe tigăi. Da, hai să alegem ziua. Ia să hai. vedem cine. Luca, dă și tu de, de ziua aia. Așa, pam, pam, pam, pam, pam. Suntem live pe Facebook. Vedeți întregul proces. Întâi! Numărul 1. Și luna... Numero 1 adică Numărul 1, s-a născut pe ziua, în ziua pe, de întâi. Da, pe întâi Și luna, luna, luna, luna lua! Ah! Era... Întâia 11-a Era... Ai fost la un pas să fie întâia Întâia... Mm -hmm. Întâia 11-a, nu? Întâi noiembrie dacă, arbeni, ești, da, 1 noiembrie. dacă ești născut pe 1 noiembrie Indiferent de an, trimite SMS La 1769, SMS cu tarif normal Cu textul Europa FM Numele tău, 1 noiembrie Sau 1.11 Și anul în care te-ai născut Și prin tragere la sorți ne iei 100 de euro, e foarte simplu Și după aceea alegi dacă vrei să păstrezi 100 de euro sau joci pentru un alt premiu. Da, între timp vă așteptăm la 0372069599 Domnul Smiley a lansat o piesă nouă zilele trecute, ultima oară când a fost la noi, că nu știa de unde vine la ora asta, hmm. ne-a spus, ne-a povestit atunci că vrea să lanseze 10 piese anul ăsta, când se împlinesc 10 ani de când cântă el solo. Da, Ceea ce mirabil. e un gest foarte frumos, Care. nu e de aici de acolo, că nu-și mai permite Smiley să lanseze chiar orice, da. adică nu poate să o piesă. Da, nu, nu poate să facă gestul, gestul ăsta tocmai Smiley, așa că uh, 10 piese anul de la Smiley, cred că l-am stat vreo 3 până acum, una dintre ele se numește Domnul Smiley. E despre el așa, sună un pic anii 90, aș zice eu, mai pe la început, mai spre prins în zona aia. Vă place sau nu, spuneți-ne la 0372 599. Vă așteptăm pentru Radio Voting. Domnul Smiley, în deșteptarea! Yeah, Smiler Haprodan 27 cu minte intri dreapta Singur seara Din oraș, Domnul Smiler Ce mai faci? Oficial Fac bine cei neoficial Fac mâine M-am dușat, am hrănit căine Și fac paș. Tu? Nu mă întreba de buletin Sau de ce am părul lung Mă am zis M-a întrebat de bună timp uh! Sau de ce am părul lung uh! Că tu nu ești polițist uh! Și eu nu vreau să mă Tom, nu smiley Stai un pic <coughs> da. Fă o poză Cu asta Bineînțeles mic. De mega de când ne naștem Și nu de după care pace Îmi fac de lucru dacă n-am ce face Și slavă Domnului fac ce place După chiar după regul, după ban De la șapte dimineața până Îmi place program și degeaba strigă domnul Că eu simt că sunt pușan A, nu stai, domnul, îmi 10 ani Nu mă-ntreba de buletin uh, uh. Sau de ce am părul lung uh, uh. Că tu nu ești polițist uh, uh. Și eu nu vreau să mă am zis. Nu mă-ntreba de buletin uh, uh. Sau de ce am părul lung multi <tum> sta și vă place piesa asta, 0372069599. Între timp, vreau să vă avertizez că puteți câștiga o de la Musli Vitalis. Oh, o campanie în desfășurare, ține de vacanțe și ce... multe, multe alte premii. Dar eu de asta. Dacă vă înscrieți prin SMS la 1769, oricând, oricând, cu textul vacanță, numele și răspunsul la întrebarea care, către ce destinație de vis te-ai îndreptat dacă ai câștiga rulota a Musli Vitalis și de ce, puteți câștiga zilnic 100 de euro. În deșteptarea... Și mă rog, vorbim imediat despre campanie, deci, puteți să știga o, o rulătă. O faci special, eu nu pot să particip la asta, nu? Tu ai voie Că să sunt particip. angajat. Da, dar poți să mănânci. Da. Poți să, poți să consumi, mănânc ca să zic. Degeaba, mănânc degeaba. Vorbim despre asta puțin mai încolo, pentru că vreau să vorbim despre piesa lui Smiley. Domnul Smiley se numește. Am difuzat-o la radio, e Radio Voting. Începem cu Aurelian, bună dimineața. Bună dimineața, Da. Ce să zic... Ascultați puțin yeah. Dă puțin mai încet, da. drăgălașule da. Da. Da. Da. Da. Mama ne-a sunat da. smiley da. Cum se da. cheamă yeah. ăsta? Beatbox, cum se cheamă? Yeah, yeah. Deci treabă sau nu? Este un da Bravo, Aurelian, Mulțumim tare mult pa, pa. Ia să vedem ce spune Florin Poate îi place, poate nu îi place Salut, Florin, bună dimineața Bună dimineața Să trăiești. ia zi Servus. Hai Uh, un mare nu. Un uh, uh. mare nu, dar de ce? Uh, ca toate piesele lui Smiley, puține vezi bună la Smiley. Am inteles, deci nu-ți place în general Smiley. Mi place pur și simplu. Nu votează. Da, că el votează cu alt partid. Da. Da, nu voteaze uh, partidul Smiley. Bun. Floro. Floro, Floro, am zis bine sau florii? Floro. Da, Floro. Bună dimineața. Floro, bună dimineața Floro. Uh, asta sunt -o, o melodie ușurica de ascultat în mașină, de bătuți, pe volan. merge un mm. da. Poți să faci și, înțelegi, poți să faci mâncare, poți să faci o plăcintă. Acolo nu, pe... ce n-am încercat. Da, Luca a făcut cu vișine. Da. Cireșe n-avea, că sunt scumpe. Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața, am mare, da, pentru... Mai le-mi place, da, mai o vechi la ProTV, da. Bun. Am înțeles. Mulțumim. Aici punem unul. Gata. Așa, Emilia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună, bună dimineața. Emilia. Emilia! Ia zi! Bună, Emilia! Da, da, îmi place, da. Gata, domnule, am notat aici 4 la 1 deocamdată. Mulțumesc! Cu drag, Emilia, pa. numai bine, la revedere! Cristina, bună, bună dimineața! Cristina. Până dimineața Să rămână, Cristina Iazi Îți place Pentru sau nu? Pentru mine este un nu și nu. mi se pare o aroganță A, Din partea cui? Din partea lui Smiley De ce? Verte, dacă urmăriți versurile Lui se cer autografe tot timpul Este o persoană super importantă În fine, mie nu mai îmi place de la... Ultimul concurs de voce a României, când l-am văzut în pe pe Tudor, în loc să îl felicite pentru că a câștigat. Am înțeles. Are și el, domne, da. sânge fierbinte, ce vrei? Dar știi cum e cu Smiley când cum vine smiley? la un concert, deci se îngrămădește lumea la el pe cuvânt. Se îngrămădesc oamenii să-i autografe, și mai ales copiii. Și dă autografe tuturor. N-am văzut în viața mea un artist mai răbdător. Asta, apropo de aroganță. Nu este deloc arrogant. E un tip foarte simpatic, poate un pic timid. Da, I-am notat pentru... apărare, am notat nu. Da, pentru un. Uh... Fi modic, Vlad vă ajută cu autografele. <laughs> uh, cu cine suntem de vorbă? Cu Ștefan, bună dimineața! Bună, Ștefan! Bună dimineața! Să trești! Un mare da! Ai, mare bine, da. frate! Bun să înceapă petrecerea! Adrian, este... bună dimineața! Salut, Adrian! Bună dimineața, băieți! Să trești! Merge treaba la voi? Băi, la noi merge da. Decât. În privința lui, Mai, lui Smiley, un nu mare pentru melodie, un da pentru el. Și cum facem? Ce iau? Păi da nu? Să... Știu, iau un nu pentru melodie. notez melodia. Da, am notat. facem? Pentru... Andreea, bună dimineața. Bună, bună, bună dimineața. Bună. Un dat de la noi, un dat de la fetița mea, care are și o fotografie făcută cu smiley într-un market. Așa, și Asta nu era că... drăguț smiley când s-a dus, să... dus să faceți poză cu el? Ia uzi cea mică, când a auzit de smiley. A fost simpatic sau nu smiley cu voi? Adică... Foarte simpatic și pe placul copilor, să știți. Chiar Așa îi mulțumim să pentru și pentru tot ce faci. Da. Mulțumim, Andreea, și noi pentru telefon. Lucia, bună dimineața! Bună, Lucia! Dimineața. Bună! Pentru smiley, da. Bun, am înțeles... Dan, bună dimineața, Dan Bună dimineața, eu nu am poză cu smiley Dar îi dau un nu pentru piesa de astăzi Un nu, o să faci poză cu Vlad Dacă vii la live pe plajă Te la patru Mulțumim tare mult, hai să mai luăm vreo două telefoane Mihai e cu noi, bună dimineața Bună dimineața, estimabililor, din Bacău vă ascultăm pe 104,2 FM. Bravo. Vreau să vă spun că melodia asta este pe principiul Macarena și care va dăimi mulți, mulți ani. Un mare da. Ok, Am da, înțeles. Și e și Carmen cu noi Bună dimineața Bună dimineața Un nu Un nu de data asta Pentru că Smiley seamănă cu Justin Timberlake Un nu hotărâ Seamănă nu și hotărâi. cu Prince Seamănă și puțin nu, cu Michael cu Jackson Nu cu Justin că una limită Pe Justin Timberlake Deci nu Nu categoric Am înțeles gata. De când cântă Justin Și de când cânte Smiley Poate invers 8 la 5 8 la 5? Da. A câștigat piesa? Deci cum e? Să sună și hello. A no for Justin because he looks very much like Smiley from Romania. <laughs> about, about Smiley from Romania? So But. no. Uh, decided no. Gata, pa. E nu. Mulțumim tare bin, mult. No, no. Mulțumim tare mult pentru mesajele din această dimineață, pentru telefoane și așa mai departe. Uh, știu că au venit și multe mesaje pe WhatsApp, dar nu avem timp să... Uite, mai spune cineva Smiley, acest Timberley al nostru. Ma. Timberlake. Da. Când încă vedem, uh, îi spunem, ce faci, mă, Timberlache? Da, foarte tare melodia. Da. Chiar dacă versurile sunt banale, aștept un live, abia aștept live pe plajă, ne spune cineva. Sunt curios, domnul Zav. Mulțumesc. Zavre. Da, o să prindă sau nu? Adică piesa asta. Păi nu știm, nu vezi nu 8 la 4, nu avem de unde știi. Vorba ta, dacă seamănă cu prins, nu cred că prinde. Foarte tare cu melodia asta, prins, prinde și mașina, 139 de kilometri pe autostradă. Urmare, da. cluburi așa prin astea. Da, foarte multe mesaje, mulțumim tare mult Și pentru mesaje și pentru telefoane Dăm și noi ce premii ai Luca acolo pe, pe roată Cireșe pentru plăcintă Așa Nu? Deci ce mă? fitness se de tigăi bune Așa Ceva ce nu văd Vacanța la mare Așa Și, și cam aspirator atât. Bine, și dai tu de ruletă? De roată? Hai nu că vedem Nu vreau să-mi asum Dacă o Alege vrea... ascultatorul Sigur. nostru Da, 100 de euro încercăm să-i dăm peste câteva minute Hai.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 Las că cioburile aduc noroc Așa e, uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri Cauzi noroc? caut l sub capac Cumpără bere noroc și poți câștiga una dintre cele 1.200.000 de beri La 0.5 litri, 1 litru și 3 litri Sau unul din cele 10 premia câte 10.000 de lei fiecare Perioada promoției, 1 mai 30 iunie Mai multe detalii pe Cin Cinstește noroc cu chipzuință Piele crapată.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 La Dedeman și iați bucătărie preta la numai 459 de lei. Dedeman, 25 de ani construiți împreună. Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea, joi stau rău cu energie. Bine, dar la weekend mă gândesc să mă te să fac tot ce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 Doamnelor, domnilor, 9 și 25 de minute, ascultați Europa FM, rămâneți alături de noi și vă așteptăm și pe pagina de Facebook Europa FM, suntem live acolo, dăm 100 de euro sau dăm 5 kg de cireșe. Vedem imediat, ascultăm imediat. În 4 minute în direct cu potențialul câștigător Delia și Mac Macanaki acum. Rămâi cu bine în decepția la Europa FM. Îs facem glădit de cu dragoste și doângeste. Brazilia e triste, tu treiești eu simt că moă. doar cu iubirea ce ai transformat omul în ce om. Si mai hai Ai venit cu un chil de mele Si mai cucerit cu un ceal. Ringatezi la zile frite, tu trăiești o simcă mumă. Învățăm doar cu iubirea ce ai transformat-o om în oh, romce. Oh, oh, oh. Când am cunoscut, erai mai simplu și mai hai. Ai venit cu un chil de mere și mai cu un ce lit cu ceai. Aia pot să-i cheamă, fac ne cacun ia de unde You De ce-mi faci rău cu tine, mă simt titanic. Nu te plac pentru po să poate el balcanic, nu am de unde, mai mult sau am salariu de mecanic Nu no anică te disco. mai retro ca umbrzcă Pentru tine merges cum și pun San Diego. Eu mă tu eu Ego, Colegan, înțelegi prego, vreau să construim ceva și nu cu piesele de Lego. Or rămâi cu mine, or rămâi cu Te compurs ca Eva dacă nu-ți plac merele Vreau să fia mea Eva, la prima vedere hey, hey, hey.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 Mai cu bine Delia și Macanache în deșteptarea la Europa FM. Delia vine la live pe plaja. Vă reamintesc 27, 28, 29 iulie. Plaja dintre Venus și Saturn. Foarte important, intrarea este liberă și vă așteptăm acolo. Vă așteptăm la mare pentru cea mai tare distracție de pe plajă. 9 și 31 de minute mergem la Brașov. Daniele de acolo. Bună dimineața! Bună dimineața! Daniele, ești născut pe 3 noiembrie? Da, da. Felicitare, ai câștigat 100 de euro. La mulți bani fericiți, spunem noi în perioada asta. Mulțumesc. Mulțumesc. Sunt banii tăi, dacă ni lași nouă te invităm da. să dai de roată, de roata aniversară și poți câștiga. Ia să vedem ce 4 kg de cireșe. Nu, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 kg 4, 5. de cireșe, un aspirator, prățări fitness, un frigider, dita mai frigiderul, da, un set da. de tigăi, ăsta de la Luca, și o vacanță da. la mare. Da. Intri cu noi de în șoc? Dai din roată. Dai din roată. Dai din roată? Bine. Dacă dai din roată, atunci îți mulțumim pentru 100 de euro. Mulțumim și noi. Asta stai că l luat prin surprindere, deci 100 pa Acum s-ar putea să. primești. la vedere. Dar unde poți iei frigiderul, edita mai frigiderul, adică. Doamne, să nu cobesc. Ce-ți dorești mai mult și mai mult din asta? Ce să-mi doresc? Îmi doresc orice în afară de cireșe. Ok. Deci nu vrei Bun cireșe. Bine. Nu le putem mânca toate. Bine. Hai să vedem. Cine dă de, de roată? Luca, Ioana, Vlad? Ioana. Ioana. Hai, hai să vedem. Ioana. Hai, Ioana. Ioana. Hai, Ioana. Hai, Ioana, că o să se simtă prost dacă dă bine. Ia. Hai, tare. Nu, tare, am zis. Am zis tare. Tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ai câștigat un aspirator! Un aspirator Wee! de gagici! Bravo! Doamne, câtă treabă o să ai de acum încolo? Ești însurat? Da, bineînțeles! Soția o să zică, tu l-ai adus în casă, tu să-l folosești! mi că am mine și mă bătea la cap să-i cumpăr un aspirator ah. pentru că la am avem o defecțiune și... Ai rezolvat problema! Ai văzut, cu 100 de euro problem. ai luat aspiratorul! Felicitări! Da. Bravo! Mulțumim Mulțumesc. că ai intrat în jocul nostru Daniel din Brașov, născut pe 3 noiembrie A câștigat premiul de astăzi Ce? Nimic. O să povestim nu. de rulotă imediat N-am uitat ia. să Bă, știi Bădă, chinescu rulotă, știe că vreo o rulotă WAKE, up! Wake, up! Wake up! cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Vrei să ai mereu baterie la telefon în vacanță? Flanco te pregătește de vară Acum Huawei y 62 Compact 16GB, auriu și cameră foto 13MP este 519 lei Flanco, mereu peste Mereu peste așteptări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 is oh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 Let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead, come coming now, follow my lead. Mm -hmm.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 pull like a magnet Oh my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room On my bed she smelled like you Everything is covering something new. I'm in love with your body Thank The shape of you. Ed Sheeran, Shape of You, 9 și 43 de minute. Înțeleg că a fost ceva panică, de la galați. Da, a fost o bubuitură cumplită, surzitoare. A zguduit orașul din temelii, toată lumea a început să vorbească, rețelele sociale au înnebunit, telefoanele s-au înroșit, a ieșit lumea pe străzi din case, din magazine, din birouri și după aceea jurnaliștii au început să caute explicații, au tot eliminat rând pe rând ipotezele. Prima alarmă a fost că s-a întâmplat ceva la combinatul SIDA, rugic, pentru că a fost a așa mare amvergura și puterea încât oamenii s-au gândit că nu are de să fie decât de la un accident, ceva de la colosul industrial. Dar acolo nu s-a întâmplat nimic, misterul n-a fost elucidat de fapt nici până acum, sigur, în ziarele din Brăila, știrea n-a fost chiar așa apocalicită, a fost bubuitură puternică într-un cartier brăilean. Atât s-a zis. <laughs> Ema, turcu de la Galați, încearcă să ne explice ce s-a întâmplat. Acolo Ema, bună dimineața! Bună dimineața, Emma. Bună dimineața! Da. Uh, nu știu să vă explic ce s-a întâmplat, pot să Așa. vă spun doar ce am simțit noi, pentru că misterul nu a fost elucidat nici până în acest moment. Da. Nu a fost elucidat uh, din punct de vedere oficial. Deci nu a ieșit nicio o instituție a statului care să ne spună exact ce s-a întâmplat. Da. Nici prefectura, păi de, nici... De când știu autoritățile? De când să știe autoritățile da, ce, ce se întâmplă, se întâmplă a... în țara asta? Da, corect. Da, da. da. corect. Cert este că, fără niciun fel de exagerare, zgomotul, bubuitura care s-a auzit ieri a fost îngrozitoare. Da. Deci, efectiv, au mișcat clădirile. Mm -hmm. A fost așa ca o undă seismică de foarte scurtă durată, de câteva fracțiuni de secundă. Zgomotul asturzitor, au pornit alarmele de la mașini, au început câini să latre. Deci a fost apocaliptic la modul cel mai serios, fără niciun fel de exagerare. Da. Zgomotul acesta s-a auzit în Galați, în oraș, pe o rază cam de 50 de kilometri nord de oraș, în județ Mamă. La Brăila, înțeleg că și la Măcin, în județul Tulcea Deci e o distanță apreciabilă până la Măcin Din câte știu eu, traversând Dunărea, cam tot așa vreo 40-50 de kilometri de la Galați până la Măcin Da Um, am, așa cum spuneați, am uh, dat telefon peste tot. Ne-am așteptat, evident, uh, să apară un apel de urgență la 112, pentru că uh, amvergura era atât de mare, încât cu siguranță trebuiau să apară um, apeluri da. care să ceară ajutor. Și nimic. nimic. La 112 n-a sunat nimeni să ceară ajutor, Smurdu, nu știa nimic, ambulanța nu știa nimic, inspectuată pentru situații de urgență nimic, în poligonul militar că avem poligonul militar mare lângă Galați, la Smărdan, nimic. unde sunt nimic, absolut nimic, nu aveau niciun fel de manevre, niciun exercițiu, deci nimic. O fi tras un corupt, un tun istoric ceva. Da, dat, o fi dat un tun istoric. Evident, așa cum spuneam și în preambul, ne-am gândit la combinatul siderurgic, undeva prin 1999, dacă mi-aduc bine aminte, a fost o explozie... Catastrofală acolo cu victime cu, Și cam tot așa s-a auzit Și atunci când a fost deflagrația La unul dintre furnale da. Eu unde lucrez În Galați stau la, Sunt la etajul 10 undeva Deci văd orașul peste tot uh -huh. Imediat m-am dus la geam, m-am uitat la combinat Am zis, sigur, acolo e Să fie da. un nor negru, să fie nimic ce face Bun, mulțumim, Ema, Mister. Și fac pariu că nici nu o să ne lămurim. Sunt... Au fost mai multe incidente de acest gen, din când în când se mai întâmplă, a fost în iunie anul trecut ceva asemănător în ea și uh -huh. inițial s-a crezut că este vorba de niște rachete trase din Moldova care au explodat pe undeva. Nu s-a lămurit lumea. În aprilie anul trecut, la călărași a fost o bubuitură asemănătoare, la fel reporterii au nebunit toată lumea a încercat să afle despre ce este vorba. Nu s-a primit nimic? niciun apel la unul, doi absolut nimic. Și mai sunt astfel de cazuri, au fost semnalate prin Statele Unite multe, explozii puternice, sunete puternice, ca și cum ar fi vorba de explozia surzitoare, pe care nimeni nu le poate explica în niciun fel. O fi, o fi, o fi ajuns și noi, americanii, din urmă, măcar la, la bubuială. 9 47 de minute. Hai că-ți povestesc de rulotă imediat, Vlad. Promit, de data asta chiar să povestesc. Jesse Ware, Wildest Moment, la Europa FM.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 dacă ai trimis SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul vacanță, numele tău și răspunsul la întrebarea către ce destinație de vis te îndreptat dacă ai câștigat rulota Musli Vitali și de ce, ai șansa să câștigi acum o primă de vacanță de 100 de euro. Și poți face asta oricând, în orice moment, poate ajungi în direct la Europa FM. Da, SMS-ul la 1769, scrieți vacanță, numele și ne spuneți către ce destinație de vis vreți să vă îndreptați, dacă ați câștigat rulota Musli Vitali și de ce. Ne-a scris Ovidiu care a spus că aș vizita în primul rând toată țara, după care toată Europa, fără niciun plan, o excursie la rece, zice Ovidiu, care e din Oradea. Bună dimineața, Ovidiu! Bună dimineața! Salut! Ești în direct Salut. la Europa FM. De ce, domnule, Salut. toată țara? De ce nu pleci direct afară? De ce la rece? Da, de ce la rece? Cum adică nu la, rege? la rece? Da, adică are și încălzire, cred, rulota, nu? Da, da, adică așa fără niciun plan. Să iau Aha. pe drumuri naționale, nu autostrăzi, nu... Vezi, unde da, nu de... vezi chiar peisajele. De ce nu se fac autostrăzi în țara asta? Lumea vrea să meargă ah. pe drumuri naționale. <laughs> e mai iară. plăcut, mai vezi ce e rural. Mai... Și la noi că... în țară avem foarte multe peisaje, decât să mergem la par. afară, dacă m-aș duce, nu m-aș duce marele oraș, unde e de turiști, full. Prec. Deci mai repede zone izolate așa. în care de lume, așa, Avantajul tău, fiind din orade, e că poți să ajungi foarte repede afară, Direct. știi? Da da, da, da, da. Dar așa aici avem probleme te Stăm două, 3 ore la vamă și... Da, e bine că vezi peisajul măcar. Bine, e, exact, da, da. Ovidiu, să știi că ai câștigat. Ne-ai luat suta de euro. Felicitări! E, mulțumesc! Bravo, bravo, da. bravo! Trebuie e să știi, adică aia... Dar Dar mai, mai spunem despre rulota asta Primite da. și tu prin SMS ah. la 1769 Număr cu tarif normal, cuvântul vacanță Urma de numele tău și răspunsul la întrebarea Către ce destinație de viste ai îndreptat Dacă ai câștiga rulota musli vitali și de ce Și mâine dimineața în deșteptarea Poți câștiga chiar tu prima de vacanță De 100 de euro cu care să încep să-ți planifici Aventura acestei veri da. Tu unde ai plecat dacă unde ai E rulota de aia de remorcat sau are motor? E rulota Okay. Da. E rulotă simți. de aia de remorcat sau de aia cu motor Unde ai pleca? În lume În lume ai plecat. Da. nu? Dar tot -aș așa, ușor, ușor, ușor păi, Cătinel, că cătinel Da, este, da. este... Da, ce mi-ar plăcea hmm. hmm. Nu am București să nu stai Că de asta te-ai mutat și la țară la dar Dacă, dacă ți-a mai rămas așa măcar Bucureștiul, măcar undeva, undeva, undeva Acolo în suflet, în inimă Să știi că azi avem o dezbatere despre București La interviurile Europa FM Pe europafm.ro Anca Grădinaru de la ora 11 e invitați pe viceprimarul Capitalei de la PSD Aurelian Bădulescu, consilierii Ana Maria Cicială de la OSR și Ciprian Ciucu de la PNL discută evident despre București, o mulțime de subiecte, nu știu dacă au timp să discute cam tot ce ar putea discuta despre București, dar interviuri.europafm.ro este pagina noastră pentru interviurile Europa FM, puteți intra și pe pagina de Facebook tirile Europa FM sau interviurile Europa FM pentru a pune întrebări. Deci asculti? mai, mai ai un pic așa din da, pentru d -d București, d -d dacă n avem ședință, da. n și azi n-avem ședință, ah, okay, poate bine. de mâine. Neapărat, ascult. 5 minute până la ora 10 vine Ciprian Dinu și va duce 100 de euro în vurte de roată aniversare și vă dă banii ăștia după ora 10. Numai bine. Tot e bine. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vedeți o momică cu un copil care, na, i-scapă pe jos ambalaj. Vă duceți strângia, a stat 2000 de lei amendă. Nu am auzit pe nimeni niciodată să ia vreo amendă că a aruncat ambalaje direct jos pe trotuar. Viziunea mea, unul sau altul din cei 10 tineri care au trecut pe lângă vor ridica hârtia aia. Oh. Aia trebuie să obținem de la români. România în direct, cu voi siguran. De luni până joi la și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro.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 medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Orange Store te trimite în vacanța visată. Alege unul dintre noi abonamente Orange și un voucher de călătorie în valoare de 2000 de lei poate fi al tău. Te așteptăm la Orange Store din orașul tău până pe 25 mai. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale.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 dacă faci și o plată, ai zero când mă scoți de la bancomatul cărei bănci Zero când mă transferi mamei tale Zero când plătești facturi prin internet banking Fo, mai multe zerouri decât într-o culegere de matematică Da, și totuși îmi lipsește unul nu. Da, da